El a întrebat: Despre ce vă întrebați cu ei? Și un om din Orond i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Urând de la pucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, screșnește din dinți și rămâne țapăn. M-am rugat de tăi să scoate duhul și n-au putut. Oh, ne-am necredincios. Le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. l a adus la el. Și cum a văzut copilul pe Iisus, duhul l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa?